Dagen därpå såg man sig tvingad att förstöra det lilla som återstod av trossen och sedan dela ut hästarna till manskapet. Först den 11 oktober fick denna sorgliga rest kontakt med huvudarmen. Av förväntade 12 500 man, välförsedda med artilleri, ammunition och förnödenheter, nådde bara drygt 6 000 fram. Och med sig hade de i stort sett bara livhanken och de kläder de gick i. Ryssarna firade det skedda som en stor seger. En kapplöpning ned till Ukraina inleddes. Svenska och ryska styrkor marscherade i illfart söderut. Båda sidor ville ta kontroll över så stor del av denna bördiga provins som möjligt. Kosakernas hetman Mazepa, som avfallit från ryssarna, erbjöd den svenska armén samarbete och goda kvarter. Överenskommelser slöts. Man enades om att göra slut på det ryska styret. Det innebar också att de olika svenska kommersiella intressena där blev erkända. Man avsåg bland annat att börja arbeta på att styra om en viss del av den handel som gick till Europa från Turkiet och Mellanöstern. Så att den gick via Baltikum. Även här nere förde här en lands för det svenska handelskapitalet. I början av november slog sig den svenska armén över floden Dessna och ryckte fram mot Batorin en stad fylld av hett eftertraktade förråd som Mazepa lovat överlämna till dem Innan man hann fram stormade ryssarna staden skövlade och massakrerade androm till skräck och varnagel Det var ännu ett svårt bakslag Mycket materiel som man verkligen skulle ha behövt gick förlorad och hoppet om en allmän resning mot saren i Ukraina spreds för vinden. Istället kom kosakerna att klyvas med ett ukrainskt inbördeskrig som enda resultat. Den nya krigsskådeplatsen hade dock den fördelen att den inte var förhärjad. Utan istället rik på alla de förnödenheter armen så väl behövde. I syfte att söka en bättre försörjning gick marschen vidare mot söder. Svenskarna lyckades inta de två befästa orterna Romni och Gadjat, där man gjorde halt för att vila i goda kvarter. Kriget hade blivit allt mer förbittrat och rått. Ryssarna fortsatte att störa svenskarna med sitt gerillakrig, och de dödade även sårade och sjuka som de kom över. När ryssarna som vanligt drog sig undan för de blågulas anryckning sökte svenskarna skapa en egen föröd zon till skydd. Regimenterna tilldelades vart och ett en egen trakt att plundra och tända på Byar och städer stod åter i lågor